الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يدل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله Ema ba'du fejna ustakal kanami kelamu Allahi ta'ala u akhari lehdiha dio Muhammedin sallallahu alaihi wasallam ušaran umuri muhdethatuhah u kule muhdethatim bid'ah u kule bid'atim balale thumma ema ba'du Mi smo došli do poglavlja vitra Vitr može se kazati vitr sa kesrom navau, a može vetr jedno i drugo je ispravno Kako je u Kur'an? Molim? Znači ja kad pitam ti nimaš nagroje pravda odgovaraš Ti se jedan u neku imaju zabran. Zato što naglim stavno spašava džemat. Uetr. Ošefaj vel uetr. Nije uitr, nego vel uetr. Kao što možemo kazati uh, nehr, a možemo kazati neher, rijeka. A u Kur'anu je neher. Jel' tako? Znači, arapski jezik ponekad prije dva načina znači da se kaže. Dobro. Uitr vraćo je namaz koga je, je Allah počastio ovaj umet. Pa kaže poslanik s.a.v. u hadisu, Allah vas je počastio namazom, bolji vam je od stada crvenih deva, on je između jacije i sabaha. I zato čovjek nikako vitre, znači ne treba propuštati to, oko toga ne bi trebalo biti nejasnoća, zbog vrijednosti, znači vitre namazom. Bolje je čovjek od stada crvenih deva. Vrijeme njegova je kada? Od poslije? Jacije do Saba. Dobro. Čovjek na putu. Spojio Akšam i u akšamsko vrijeme. Klanio Jaciju. Možemo klaniti poslije toga? Zato što je šta? Zato što je, zato što je, zato što je sklanio Jaciju. Onako je putnik, a da je klanio Akšama, da nije klanio Jacije, znači... A putnikovo vrijeme, namaska vremena, kod putnika su tri. Podne i jacija se stapaju, podne i tjednija se stapaju, a akšan jacija se stapaju, pa putnik ima samo tri namazka vremena. I on je klanjao jaciju. Apostlanik, s.a.v. Sa kaže da je vrijeme uh, ovoga, vitr namaza između jacije i... Je li on klanjao jaciju? I to vrijeme u kome ja klanjao jaciju? Dozvoljeno da kanja jaciju njemu kao putniku. Dobro. Znači vidiš, naopoli tebe još dam sve, a ti klanjaš vitr. Dozvoljeno šaloh da je to dozvoljeno i nema u tome smetnje, jest. Ovo je kada govorimo znači da je vrijeme vitra šta između a, znači jacije i ima ta iznimka, ona je iznimka znači a, prividna više nego stvarna, jer čovjek u sferpkanju jacije u pa je namaz znači a, pritvrđeni sunet poslanika sallahu sallam koga čovjek nikako ne treba ostaviti. Ovdje je autor spomenuo tri hadisa prvi hadis kaže Anabdilahi ibn Omara radijallahu anhuma قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنا مثنا فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى وأنه كان يكون اجعلوا آخذ الصلاتكم من الليل وكرة. كاجرد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سيبريناسي دا يدا تشويك بيتا وبصانيك صلى الله عليه وسلم دكي بيه ولمنبر وإذا تشويك بيتا kaže šta vidiš, odnosno šta misliš po pitanju noćnog namaza, pa moj rekao mesna, mesna, dva po dva. Dva po dva. A kada se neko poboji zore, neka klanja jedan. To će mu biti, znači onda par i time će završiti svoj namaz. Nepar onoga što je klanjao, klanja dva po dva, pa klanja jedan i onda mu bude kako god da bude bilo neparje. A u drugoj predavi se kaže klanjajte ili učinite zadnji namaz po noći da bude vitr. Zadnji na vas da bude vidjeti. Abdullah ibn Omar je asfab, znači pronostio s ovoga hadisa, o njemu smo govorili više puta, o njegove biografiji. I zaista Abdullah ibn Omar je asfab, znači o kome se može puno pričati. Zbog njegovog, a, a, zbog njegove a, mladosti, znači bio je relativno mlad kad je umro poslanik sa osrame. Možda imao oko 20 godina ili tu negdje pa je puno živio nakon poslanika sa osameme i puno je prenosio hadise. I zato su njegova mišljenja puno zabrježana. Često vidite kaže Abdullah ibn Abbas, kaže Abdullah ibn Omar, kaže ovaj neko znači od yashaba koji su živjeli nakon poslanika sa duže i on je jedan od ibadila. I zato je Ajša govorila kaže da posjedočim nekom od stranih džemata posjedočila bi ibn Omar. Posjedočila bi Ibnu Omeru radijallahu ta'ala. Anhuma. i to ono je to što mu rekao poslanik sa osam, divan je čovjek Abdullah ibn Amar. Kaže, samo da klanja po noći. Samo da klanja noći namaz. Pa je to čula Hapsa, njegova sestra, žena poslanika sa osam čula šta? Allahovi rovjesnik, ali i se lato i se vam govori njenom bratu. Pa je odmah požudla kaže, rekao je poslanik sa osam to i to. Pa se kaže da nakon toga nije spavao, da je sam smotao svoju odjeću i da nikada ono, ono, postedu da više nije razmotavao. Nego bi samo nakon malo sjedeći jeli koliko se može uhvat malo da se razdvoji između budnosti i, i, i ovaj i, i, li, sna i nakon toga ne bi spavao i on je svakako jedan od onih koji prenose puno hadise od poslanika i nije potvrđeno da ikod ashaba bio žestok po pitanju sliđenja sunneta kao on čak se ulema, Razilazi sa njim džum huruleme, razilazi se, znači, kada je u pitanju sređenje sunneta u određenim stvarima. Ibn Amr je smatrao da poslanika, sallallahu alaihi vseleme, treba stretiti u svemu, u svemu. Šta god da je radio, ako je na jedno mjesto obavio potrebu, da tu si idješ i da obavio fiziološku potrebu. Pa kada je, kada je uzimao abdest, on je smatrao da oči, da oči pripadaju licu, pa bi uhmatio svoje očne kapke i prstulio u oko i trljao oko, da uzima, pa je zbog toga ostrijepio. Pa je zbog toga ostirpio. Pa je pri njemu bila žestina u tom pogledu kao što je pri bavi Omaru radijalahu tala ane bila žestina. Ali kaže Ibnu dame ne znam ikoga sjećam se u svom dijelu Mugni da kaže, ne znam ikoga od umeta da se složio sa Ibnu Omarom u pitanju čega pranja oči. Da voda dođe možda do, do, do zvjenica to je drugo, ali da se prst stane i da se oko trlja, to je već opasna stvar. Jestli. To je Abdullah ibn Omaru radijalahu tala Kaže ovdje je pitao jedan čovjek poslanika sallallahu alaihi wasallam Allahu poslaniće šta misliš o noćnom namazu. Ovaj čovjek ne zna se koje. Kaže Ibn Mulatkin i drugi da su tražili njegovo ime po rivajetima pa ga nisu mogli naći. Ne zna koje. A je li to mjenja propis? Hm? Svi su ashabi povjedljivi. Mjenjali propis znači taj čovjek što je pitao on je definitivno šta? Ashab i Ne propis, bio ovaj, bio ovaj ili bio ona, ne minja. Samo što mi imamo korist ako znamo ko je. A ta korist šta? Da znamo ime jednog novog ashaba. Jer ovaj ashab ne znamo ko je. Možda je to neki tamo ashab Abdullah. Vi znamo Abdullah ashaba 4, 5, 6, 7, 8. Abdullah je bila ashaba 300. 300 ljudi se od ashaba zove Abdullah. Ko su drugi? ima i spomenuti, a ima i koji nisu definitivno spomenuti, jer mi ne znamo imena svih ashaba. Pa poznavanjem ovoga čovjeka koji je pitao, možda bi znali nove ime šta novog? Ashaba. To je jedna stvar. I ponekad se može znati kada je primio islam. Da se kaže, došao je kada je bio dan Hudejbije i, i pitao. Aha, znači taj ashab koji se da zove, na primjer, Abdullah ibn Amr ibn As primio je islam na dan šta? Ili bio musliman na dan Hudejbije. Pa znaš kada je bio Kada je prije koga primio islam. I to može znači u određenim pitanjima, može znači kada su pitanje derogacija, hadisa i tako itd. može biti korisno. Ali to su finese koje nisu bitne za nas, možda samo da znamo taj global. Samo da znamo znači to uopćenitost. Každje Kaže bio poslanik salsevno mimber. Mimber je došao od riječi a nebr što znači uzvišenje, visina. Pa je poslanik salsevno znači bio na mimberu. Ko je napravio taj njegov mimber, oko toga postoji puno Mišljenja kod istanske učenja, kako je ispomnio jednu moleklin i drugi, ona nisu za nas toliko bitne. Kada kažemo mesna, mesna, 2 po 2, to znači mesna, mesna, mesna znači 2 po 2. Pa opet kada ješ mesna 2 po 2, to je bila znači a, ovaj, a, mobijalega, odnosno a, potvrda od strane poslanika sa osam kako treba da izgleda štaročinama za 102 po 2 rekiate. A on je bio na mimbaru, što znači da je dozvoljeno imamu, kada je na mimbaru, da ga neko nešto upita i da on odgovori. Postavi pitanje imamu, ne priča sa svojim jaranom, pored njega, nego pita direktno koga? Imama. Jel ured? Čovjek, znači, nisam za vrijeme hutbe ovaj, ništa. Ja sam vraćao hutku, čovjek priča na telefonu. Sijedi ispred mene, možda dva metra i priča telefon. I drugi ima pominje, kaže, hutba je. Pa kaže, znam, vidim da je hutba. Pusti me na miru. I da li on? Halo? I razgovara da li. To je zabranjeno. Čovjek pokvart sebi, džumbu tako. Ali pitati mama nešto, to je drugi propis. Bilo da je počeo sa hutbom ili da nije pročeo sa hutbom, to je drugačije. Ili ako njega imam upita, imam nam imberi izbunio se, Zaboravio ajet, zaboravio hadis, ne znam, počeo i ne, ne, ne zna, pa pita, molim te da je zna neko da zna, da je, podsjeti me, ovaj, podsjeti me, ne smeta, znači da ga podsjeti ako, jer došao čovjek, poslaniku, zelo se mi kaže, Allaho posljednice, uništi, suša sve, tako, pustinja, dobi, pa je li tako, ona je pustinja, pa jedi ga u ruke pa dobio, naredi put, dolazi opet isti, Allaho posljednice kaže, dobio Allahu da, da zaustavi kišu, uništi kiša sve, poplave, pa je dobio, Drugi mu je došao, kaže, alo posljednje će poučiti, pa je slišao sa mimbere, poučio ga, vjeri, pa se vratio ponovno na mimbere. Pa treba, znači, praviti razliku između dozvonjeni i zabravene stvari. Pa tebi je zabraveno da pričaš, ali ti sjediš i dođe čovjek, kaže, salamu alaikum i pružiti ruku. Ti njemu pruži ruku, ali mu nemoj odgovoriti na salam. Pružanje ruke nije lagu, kao odgovaraju na salam. Pa nećeš ga povrijeti ha, s te strane, a nisi učinio šta šerijetski? Pr U ovome hadisu je dokaz koliko je poslanik s.a.v. vodio brige o noćinom namazu. I nagrad za očin namaz je velika i o tome je postoje vredostane hadise od poslanika s.a.v. Ovaj, jer kaže šta noćin namaz je dva po dva, a kada se pobojiš zore, onda završi sa jednom. Ima malik se držav spolešnjeg značenja ovoga hadisa pa kaže da se neće dodavati... A, Po noći, na dva rekjata, ali po dan. Kodje imamo Malikaje, noćni i dnevni namaz su uvijek sunnet i šta? Dva po dva. Nema znači više od toga. On se drži hadisa, ovaj hadis se kaže, Salatu lejli mesna mesna. Noći i namaz je šta? Dva po dva. Ali imamo jedan rivajet koji kaže, Salatu lejli vonne hari mesna mesna noćni namaz i dnevni namaz su dva mislite se na koje namaze? Nasumnite namazni. Su dva po dva. U redu. Su dva po dva. Dobro. Kada je rekao ovdje noćni i dnevni namaz su dva po dva, kaže imam Malik, pa ovaj hadis u kome se kaže da je noćni samo dva po dva, on je jedan dio. Imamo drugi hadis koji je opšibni od njega, pa je dužnostavno da uzmem šta onaj hadis koji ima podrobnije značenje, koji je opšibni. Pa je tako, znači, uzeo. Ovaj hadis bileže sabirač sunena i ocjenio ga i kažu vjerodostovanim Buharija i Ibnu Hibban i Hakim. Ali ispravno da je ovo hadis daif. Ispravno da hadis daif. Sad su reći, kako mi to, Buharija, kaže sahija, a mi njemu, kaže ovo da je daif. Jer stvarno oponirate Buhariju u mišljenju, braćo, to je, to je iskušenje, to je Belaj. Stavio je sebe na iskušenje, Allah zna kako ćeš izaći iz njega. Mi nemamo pravo da oponiramo imam Buhariju, Imam, Nesai kaže ovaj hadis je kod mene greška. A u svome sunenu velikom kaže hadis je dobar, ali je problem, kaže, što drugi prenos se ne spominju dnevni, nego samo što spominju šta? Noćni namaz je dva po dva, riječ dnevni nema ga negdje na mapi. I šeho Neslam Ibn Taymi je isto tako osudio ovaj rivajet, odbacio ga. Kaže on nije ispravan. To se navodi u jednom rivajetu od Alija Ibn Abdillaha al-Balikija, a al On je bio ضعيف. A drugi prenosioci ne spominju šta. Nemu nego samo kažu ručni namaz je dva po dva. I tako ima Mahmud odbacio ovaj hadis i odbacio ga Jahaj ibn Main, a to sve alimi koji su tu negde u rangu Imam Buhari. Dači ibn Main, Imam Mahmedi, Alibn Medini, to je to je ta plejada, znači učenjaka gdje se može oponirati jednom ovaj mišljenjem drugim ili jednogodišnji Ovdje ima isto tako u jedan problem. Kada se kaže noćni namaz i dnevni namaz su dva po dva. Gdje je problem? Problem je u tome što hadis završava pa kaže a kada se pobojiš zore, klanja je šta? Jedan. Što onda, kakve veze ima spominjanje čega? Nenog namaza. Jasno je, ovaj ravija, ovaj ovdje je došao, čovjek i pita. Kaže, Allah posljedniče, šta misliš, šta? O, kako smo rekli učinju, o noćnom namazu. Ne smeta da poslanik svojem doda i odgovori više od toga. Spomenut ćemo primjer. Ali je problem što kontekst hadisa ne uklapa se, kaže noći namazi dnevni namaz su dva po dva, a kad se pobojiš zore, je šta? Pa govori ona u noćnom. Ima šta? Odstupanje. Nije to znači onaj poslanički jezik na koji smo mi navikli, ali tako? Jer tu ima nešto kao onaj dnevni namaz, kao da visi negdje okačen. Dobro, što ću sa dnevnim? Noćnom se bojim zore. A šta s dnevnim Nema ništa. Tako da se ne uklapa, a kada kaže ovaj poslanče, šta misliš o noći namazu, kaže noći namaz je dva po dva, a kada se pobojiš zore 1 jedan, značenje u takvu redu, nema nikakve znači opaske na takvo, ili na takvo značenje. Tačno, poslanic sa osvrme je pitan o moru. Kaže, poslanče, šta misli, kaže o, o moru je pitao o hrani koja se jede iz mora. Kaže, Huwa at-tahuru mauhu al-halu mayyitatu. Ili pitano stvari da li je morska voda čista za abdest. Pa je rekao kaže morska voda je čista, a sve što je u njoj halal je da se jede. Pa davut je odgovorišao od onoga što se šta. Jer je pastanik sa sam vjerovatno kako kaže on nije očekivao da će neko kazati, nakon toga doći, al'o pa se morska voda čista za abdest kaže jest. I doći neko nakon dva tri dana kaže a šta je sa ribom al'mor? Mogu li stvarno je sve jest. Pa je dao odma odgovor U je li, onako u jednom znači ovaj odgovoru dao je znači zadovoljio je onoga koji je pitao sa odgovorom Kao Aisha radijallahu ta'ala nekada pitana je li poslanik salallahu alayhi ve sellem klanjao noćni namaz kaže pa klanjao kaže više od osam rekjata u Ramazanu kaže nije klanjao u Ramazanu ni ni Ramazana više od osam rekjata pa je dala odgovor za Ramazan i za mimo Ramazana I to je tako čovjek ko ima puno znanja, on ti je nešto pitaš, on tebi kaže zato što ti je rekao odgovoriti još četiri stvari. Jer jednostavno to ima, u sebi onako se preljeva iz njega i govori kao što je prorok daviše, kao što je prorok Muhammedova, kao kakav dakle, je što bio poslanica na Zemlji, kao najučeni je li a, ovaj tip poslanici čovjek općenito. Ali se ovdje na ukla da kažemo šta noćni namaz je dva po dva i dnevni, a kad se bojiš zore onda ima odstupanje. Tako da i sa strane tog metna hadisa ovaj ima prigovor. Jelo red Pa ispravo da ovaj hadis daiv. Ispravo da ovaj hadis daiv. A hadis o, o, da je iz mora sve. Halal to je, jer, ja, sve iz rijeka, tako. Sve dozvoreno nijeste što iz rijeka, osim čega. Što iz rijeke ne smijemo jesti? Žabe. Je, žabe. Žabe ne smijemo jesti. Ha? Žabe, <todim> poslanik je sa osnovne zabranio ubijanje žaba. Neha an katli da fader. To je došlo kod imamane saju, njegovu sunenu zabrano ubijanje žaba. Ulema iz toga zaključuje da je zabranio šta, jesti? Žabe, jer ne smiješ je, ne možeš je jesit, dok je šta? Kaj ne ubiješ? Dobro. Znači, to i zabranjeno je kod jednog dijela uleme da se jede morska svinja. Ha, morska svinja, jedan dio u Leme brani morsku svinju, kažu to je svinja, ono zvi općenito, kažu ona je svinja. A drugi kažu ona je svinja, ali je morska. A sve što je u je šta? Halal. Pa, razlika je s kojim argumentom dokaz, dokazuješ ovaj zabranu, znači, konzumiranja morskog svinskog mesa. <gledan> Evo, ne. Pani? vidio. Upca je tamo negdje progla i je malo kroz onaj kompjuter tamo će se prezentacije razdinati, izbačiti se u raznim oblicima, slike njene. Dobro. Kaže Imam Šaf'i ovaj hadis: "Vadalu akhir as-salatikum min al-lail učinite zadnji namaz po noći vitr, kaže ovo je je došao u, u naredbenom obliku. A? Jeste, u formi naredbe je došlo. I djalu učinite, neka vam bude zadnji naredba, pa mi znači onda to bio važan da ti zadnji namaz po noći bude šta, vitr, kaže imam Šaf'i a to je da je to preče i bolje. To je za preče i Bolje, a nije to, znači, obaveza. I kaže, kada bi čovjek spojio više rekiata, mimo dva, mogao bi klanjati. A, mimo dva da se klaniju, po noći, može se klanjati. I čak šafije dozvoljali da se klanja jedan rekiat na file. Dođeš po noći, ustaneš samo jedan rekiat na file, klanjaš i pesava Imam malik, se ne slaže s otim. Niti da se može klanjati više od dva, niti da se možeš klanjati jedan rekiat. A ima mebu hanife se slaže sa prvima ne slaže se sa drugim. Ima mebu hanife slaže da se može kledati po noći šta? Više od, od, od dva rekjata zajedno jednim selamom, a ne slaže se time da se može kledati na fila namaz jedan rekiat. Pa je znači tu raziloženje među islamskim jeli, učenjacima. I tu, je, tu su ovaj hadisi, jeli, poslanika, Salosarame, noći namaz je dva po dva. Ali imamo hadis Ajše koji kaže klanjao ovaj je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme po noći četiri rak'ata. Ne moj pitati o njihovoj duljini ili poti. Potom je klanjao četiri. Ne moj pitati o duljini ili poti. Potom mi je klanjao vitr. Pa kada ona kazala klanjao je četiri, je to četiri zajedno ili dva po dva? zajedno. Allah najbolje zna. Jest. To je naj to je odgovor znači koim se očistio i pred ljudima i pred Allahom. Allah najbolje zna. Tačno. Ali mi kada razumijevamo, Ajšu kaže, klanjava je poslanic, al sajme četiri ne nemoj pitati u duljini ljepoti. Pa potom četiri. Ako je klanjava dva po dva, zašto je kazala četiri? Zašto je spajala? Ha? Na glasna je četiri. Ona kaže, klanjava je četiri. Ti sad dijeliš dva po dva, ja ti kažem da je argument. Ti ćeš uđet ovaj hadis pretopni. Ibn Omara kažeš da je poslanic, sajme se rekao šta, da je noći namaz, mesna, mesna. Ima je od hadisi od to je stvar razumijevanja. Znači, stvari razumijevanja, Da li se može? Nema sumnje da je bolje kao 2 pod barekata. I po hanefijskom mezebu se taravija kanja 2 po 2. Po hanefijskom mezebu se taravija kanja 2 po 2 rekjata. Ovaj i treba proučiti elu hat. Ako se prouče dvije ili tri najbolje ima činje. Tako je po hanefijskom mez. Dobro. Prije vitr maza treba doći šefa, a to su dva, to su dva par na rekjata. Pa ako čovjek ne uradi tva, ta dva par na rekjata, kažu neki učenjaci nije došao sa Nije došlo sa sunnetom, do drugi kažu nije bitno, ti možeš klanjati nakon toga jedan rekiat i biva ti nepar onome što si klanjao od farzova. Klanjaju si farz u četiri rekiata, pa sklanjaju su dva rekiata, ili niskanaju su dnite nikako, posle je farza klanjao šta? Vitr, pa ti je taj završen namaz sa za koliko rekiata noćini, sa pet, sa neparom, jel tako? Bio bi onda, bio bi nepar. Ima mali kaže da ne može klanjati se jedan rekiat vitra. A Ebu Hanife kaže najmanje tri rekejade. Ispravljeno je da se može klaniti jedan rekejade vitr. Poslanica Osreme kaže, vitri je hak pa ko želi neka klanja pet, a ko želi neka klanja tri, a ko želi neka klanja jedan rekejade. Tako bi režim Ame Budavudi, Nesai i Ibn Hibani haqim govacirio i rodostojnim i prenosi se od skupine ashaba da su klanili po jedan rekejade vitr. Ibn Nasr el-Marwazi u svome dijelu kitabu Muhtasar i Sabatir vitr, Prenosi da je Atmard Allahunus došao iz Ame kamu Ibrahima i planjao jedan rekat po noći i pročitao cijeli Kur'an na njemu. A Jerodost i kaže, ovi su lanci jerodostojni ko sunce zamiste stane počne sa El-fla Mim i završi minel Džinati nas na jednom rekatom. Radi Allahu Ta'ala anhum. To je znači za nas ne pojimivo, ne Znači, ne, ne može čovjek jednostavno, ne može to svati. Taj bereg je tu vremenu i tu snagu, znači, koja je bila pri tim ljudima. Da ti stojiš i da klanjaš, da klanjaš ovaj cijeli rekat, da učiš ovaj... Ali to je da nigdje prešavno vjerovostnim lancima pronostlaca čovjek kazao da su to bajke. Neko nimao posla pa izmišljao e, u pohvale, izmišljao predaju pohvale, pohvale o sahabima. Pa je dozvoljeno, inša Allah, te je naklanjati Imamo dozvoljeno je šta? Jedan rekat, dozvoljeno. A nemoj da bude jedan, pa jedan, pa jedan, pa jedan mm. i tada. I nikada na tri da dođe. Neka sazori, nekad, pa neka dođe i na tri, neka dođe na pet. Neka dođe i na više, znači ono što je potvrđeno od poslanika, kao što ćemo spominjati. Imamo hadis da je vitr po noći tri rekjata kao što je vitr po danu tri rekjata, Koji je vitr po danu? Akšan. Završavaš dan sa on tri rekjata, Kažu tako je po noći. Ali ovaj hadis slabi. Allah ovaj ih hadi sani bre dostojem. Ispravno su riči Abdullah ibn Mesuda, radi Allahu Te'ala anhum. Izoga hadisa se da vrijeme vitr namaza završava nastupom zore. Da tako, kad se paka neko poboji se zore, neka šta. Znaci petak ni sa vitrom, el tako, neka kanja vitr. I to je stav džumbura uleme većine od je. Dok neki šafitski pravnici kažu dok neka kanja sabah namaz, a imamo mišljenje do izlaska sunca. A to je slab mišljenje. Jeri je pastanik sam sam rekao da je vrijeme vitra od jacije do sabah do sabah znači sabasko vrijeme nema ništa sa vitrom osim čovjek koji to prespava ovaj to je drugi to ali to nije vrijeme vitra i ti može možete klient podijeti kinesko vrijeme je tako prespavao si ga zaboravio svetano je kinesko vrijeme al to nije njegovo vrijeme ne smiješ ga odgoditi do tog vremena svjesno znači tad bi čovjek bio prije jest dobro ako čovjek počne sabah namaz I sjeti se da nije klanjao vitr. A počeo je, po pitanju prekidanja sabah namaza, imamo dva mišljenja kod islamskih učenjaka. Imamo dva mišljenja, tu se razilaze, ispravno je da čovjek neće prekidati sabah namaz u Allah. Ovdje se kaže, učinite neka zadnji namaz bude vitr. Nije niko kazao od uleme, poznate uleme da je vitr namaz vađib. To je mišljenje slabo jedno, da, da li se spomnio u, u Zahirijskoj pravnoj školi, ne sjećam za tačno, rekao Ebu Hanife, iako nisu ga podržali tome njegova dva učinika. Vađiv, a kod Ebu Hanife postoji razlika između vađiva, čega i farza. To je poznato, da, da, da je to deređa kod Ebu Hanife različita. Iako imamo naredbe za vitr, znači došle su naredbe u određenim čema. Ta naredba, ona se može pobiti hadisom, da je poslanik s osam propisao, Da je, da je Allah za večeru propisao pet namaza. Kaže Allah posljednici, jel ja imam obavezu nešto mimo toga, kaže nemaš ništa. Kaže neću ni dodati doduzeti, kaže ako istinu, kaže šta ušao u. Kao što je došlo u hadisu. Pa da je vitr bio obaveza, ne bi poslanik, svoj sveme. Iako ovo, ovaj hadis, ovaj dokazivanje sa njim, može ponekad biti spodno. A tako. Jel ima u neme koja je kazala da je Tehijetul mesečit vađik, da je obaveza. Ima u neme koja je kazala da je, da je Salatul kusuf, Obaveza e bu avane u svom usleduje slavio poglavlje obaveza namaza za pomračenje sunca. Ta ima znači neki namaza koje ulema ovaj pored toga ovaj, iako džumuru ulema kaže da ono što je propisano jeste samo pet dnevnih namaza. Ako čovjek polna tane toči namaz onda neka odgodi vitr neka završi sa njim. to je bolje, to je preče. Ako se boji ako neić konačnoči namaz A zna da će ustati ujutro, onda mu je bolje da odgodi u sabah. A ako neće klanjati noći namaz i boji se da će prespavati, jer nema običajne gustaje sa izanom, onda neka klanja šta? spočetka početka noći. Kaže poslanik, salallahu, da se nemoj diskoga, bližima muslim, ko se boji da neće ustati po noći, neka klanja na početku noći vitr. A ko očekuje da će ustati na kraju, kaže neka klanja ga na kraju noći, jer tada, kaže, su prisutni meleki. Prisustuju meleki rahmeta tom namazu. Pa je taj namaz preči i bolje. Taj namaz preči i bolje. A koga tlanja na večer, najbolje da je tlanja vrat ću pred spavanje. Kad se ona i pripremio onu postelju i organ, sve tu. I prije no što se uvučeš u postelju. Allahu akbar. Tako da ti zadnje tvoje dijelo bude šta? Namaz. Eno, namaz pa onda prelistaš one serije pa, jele, one, emisije, one itd. i tako dalje, onda sjediš, pričaš, igraš sa djecom, prevrćeš se, iziđe neka riječ koja nije na mjestu. Ne, neka ti zadnje tvoje djelo bude namaz. Ako preseliš, preselio se zadnje si djelo uradio, bilo je šta, namaz. A čovjek je biti proživljen na na čemu umre. A, kaže poslanik sa osrme, kaže Buhurejre, oporučio mi je moj prisniji prijatelj da ne spavam prije nego što klanjam vitr. I ovo je ovo se anefiski učitelj učija ovaj sa po njemu. Dači da se klanja vitr prije čega. Aisha radijallahu ta'ala kaže, postanih sa znakanjao na početku noći i u sredinu noći ne kraj noći vitr vitr namaz. Dači nekad ovako, nekad ovako, nekad a kako čovjek, čovjek da uradi, kako mu je lakše nekad uradi. Ko zna da neće, nema obuci da kraj noći namazi da se budi i tako dalje. Klanja se početak, s početka noći znači dokaj prolazi par vitr namaz. Ako čovjek klanja vitr namaz, pa se probudi, pa klanja noći, Neće više ponavljati vitra. Kaže poslanik, sallallahu alaih sveme, la vitrane fil leil, nema jednog vitra, nema dva vitra u jednoj noći. E sad imamo ovdje, naredbu da vitr bude, pa pazite dobro, imamo naredbu da vitr bude šta? Zadnji namaz. A imamo s druge strane zabranu da čovjek ponavlja šta? Vitr, namaz dva puta u jednoj noći. Dakle, imamo naredbu i zabranu. U šerijatu kada dođu naradeba i zabrana, preče je ostaviti zabranu taman ne činio šta pohvalno djelo. U šerijatu ima pravilo koje kaže dr ul mafasid aula min jalb al masalih. Sprečavanje i sankcionisanje fasaada je preče od pribavljanja koristi, na Preče od pribavljanja koristi. Pa ako će ti određena stvar pribaviti korist, ali ima fesad, spječavanje tog fesada je prečio od pribavljena našeg korist. Ako su na isto i dneđi. A ako je fesad mali, a korist velika, onda je to druga priča. Pa tako da neće čovjek ponavljati Naravno što je došla zabrana, nema dva vitra u jednoj roći. Dobro, što će čovjek raditi? Ustane po roći, neka klanja ono što je umio da klanja i nakon toga neka spava bez vitra drugog. On je vitr klanja jedan i to je završio. Ne završ Dva puta. Iz ovoga hadisa zaključujemo, iz reči poslanika, a kada se od vas neko poboji zore, da je ono što je između zore i izlaska sunca, da je to dan. Jel u redu? A ako, namaz je to i to, a kada se neko poboji zore, znači više to nije šta noćni, nego je dnevni. Pa ispravno vraću da je Saba dnevni namaz, a nije namaz. Noć i namaz su akšan jace, a sabah je dnevni namaz. Sabah namaz je, iako se uči na njemu na glas, pa kažu, nije, kako, kako može biti dnevni kad se uči na glas, a uči se na jaci, šta je, na akšamu, i saba isto biva, kažu, dobro, a šta je sa Bajromom i sa džumom, a šta su oni, dnevni mnoći namaz, Ma nema pril, mora ti kazat dnevni, jel tako, nema izbora, pa kažu, učimo na glas, šta ćemo, ako ne mora znači, ako se uči na glas, da to mora biti nužno noći namaz, ne mora, sabah je, sabah je, dnevni namaz, po, po ispravnom višu, jesu. I stav većine jeste da je to dan, da je to dio dana. I iznimno je mišljenje od koji kažu da je to dio noći. Ovo bio prvi hadis Ibn Omara, a drugi hadis je hadis Ajše, o kome ćemo govoriti našem narednom druženju. Isto je, znači, vezan za vitr namaz, pa možda uspijemo znači, završiti ovo pogled. Allah, ta'ala, namo sada, namo, namo, namo, namo, namo, namo, namo, namo, namo, namo, namo, namo, namo, namo, namo, namo, namo, mi jesli se u mjestu šta gdje dobro ne znam jer. ne znam znači nema hadis koji bi kazao da da će biti ovaj mjesto gdje čovjek oporučio znači ovaj da se ukopa, manje redom, nego to je umesto kupice. Ako bi ako ne bi bilo znači ako oporuka ne bi dovela do toga da meit puno stoji, znači i da, da ovaj da puno stoji, znači i da se time radi suprotno su netu da oporuču da se ukopa u jedno mjesto na svom rodnom mjestu da ga prebace, ako nije to po običajnom pravu daleko i tako dalje, onda je pričaj iz vezu oporuku. A da ima hadis koji to brani ne za. Iako ostalo da se čovjek ukopava, znači tamo gdje je preselio da, da, da mane se, znači, tih, jel, prevoženja i smjesta na mjesto, ako su, jedino ako čovjek ne želi da bude ukopan tu, na mjestu, zbog, ne znam, što je to, nemuslimanska zemlja i tako da, i to je razlog druge prirode. Iako je, djela su tako, ja čovjeka, ovaj, jel, izdižu i, i čine ga kod Allaha, jel, ovaj velike manije, nije, jel, zemlja u kojoj živi, niko je umre. U svakom slučaju, hadis kao hadis nije mi poznat. Oporuka se treba ispoštova, tako nije suprotno sa šarijetom, a mi nisam čuo, znači čuo za hadis koji to zabranio. To je za poslanik, sal sam, to je, salavatullahi, alehi međim, to je za poslanici, poslanici se na mjestu gdje umru. Znači, ne samo gdje su tu, nego na mjestu gdje umru. umro je, ne znam, u svome dvorišću, tu se okopava, poslanici umru u sobi, tu gdje umro, tu se okopala To je posebno, znači, pitanje. A za čovjeka, čovjek se ukopava u mezari stemana. Kada babo poručio, kopajte mu dvorište, kaži babo, a više, vadoji se babo. Babo, umre ti babo i u mezari je sa muslimanima. Znači, te se oporoke neće ispošti, te se na opru nakaradne. Svaku u svome dvorište ima mezar babi. E zašto se onda mezari stemana. Ideš sa mezari stemana i tu se ukopavaš. Sa, sa ostalim ovaj. Umri ti babo na... na ovaj. Ja rec... U vezi čega? Dobro? 2+1, da li kratko pišete, i do 2+1 i se strpi. E, prvi put doći da kažem vitri i, i ne, ne znam odgovor, je l' da 2+1. Kađaj do odgovora. Doći znači do tog pitanja, znači ovaj Da nema više pitanja, sada sva odgovaramo ćemo kroz, kroz kroz znači predavanje ćemo odgovarati na, ta na hadis koji je došao potom po po, po, po, po po, to to to mese A Na jedru upate i zatupimo s nama na sto, ćemo A za ide? Imamo imamo šansu <laughs> Imate gusok znači skoči. Absolutno je Gusul je potpunio od abdesta, nećete uzmet sportski gusul. Ona je zato se skočiš i izideš i ovaj prevred. Ako je gusul neka bude gusul onda kako treba. U uzme abdest. Ali ja znam vi ste cilj verovatno taj gusul zato što se zajednički ono skočite i izađete sa gusulom i džematski gusul. Jesi džematski gusul onda u usav. I ako potom kod je bilo bi bilo ispravno. Pače prije toga da se s usta i nosi da čovjek skoči kada buvo došao i pokos sve cijelo tijelo, kažu to bio bosuli strah. Ali preče čovjek da uzme znači abdest na propisan način, to je preče bolje, jest. Što može da Ako Tomaško izađi, kako pašak, gdje to je i bacaju. Kako kako? Odje i bacaju se pa lica. Da? I to je to rijetko malo da Ne smije se to rad. se raditi rad u sve jednom vašem na zemlji. Nakon određena u vremena je kosite i vacaju se u... Ako ne plati, ne plati. Nema još plat više od te Na Figueroštice svoje nema još plat više od te ne, nakon švice, plat, piša, te ne Dobre, se nakon to je izgodilo da, da su kosite ove ovaj već i... i ti, Tiče naj, znači na muslimansko mezar, recimo u Medini se prekopalo. Otko su ljudi ko, u kobavu, u Bekriju od vremena poslanika sad do današnjih dana. Pogleda šta je Bekrija? Pogleda 30 40 dunuma. 50 nem ima više nikakva, tako? Možda ima ali tolko nije bitno, ajde. Al zađi šta je tu miliona i miliona ljudi ukopano, to nemoguće. I uvijek vam je, znači to se prekopava. E sad samo treba potvrditi, znači to znaju ljudi, stručnjaci, nakon koliko vremena čovjek je. ako istrohne sve, znači pod ode nema više, tad ne speta da se prekopava. A ovo znači nakon vremena, ovaj nije dozvoleno rijem lomiti kostel mrtvom Mustemanu kao živom. To je zabranjeno. Kada je čovjek u dužnost, onda je bolje, a kada začunaš to vremena, što ćeš plaćati, tako da dalje, koliko će to biti, onda ga spakuji, vozi ga negdje u muslimansko mezar je, ovaj, to je na preče i bolje. Ali kost je lomiti, ostaviti kost tako da se radi, to je za vrame. Pohadi Isu, ja dali li ispravno u toko namaza da se zbijamo toliko jedni uz druge, tako da dosta nas moramo da se skupljamo da bi, bi obavili namaz? Namaz sad treba biti zbijen, ali ne treba biti zbijen toliko da se da, da čovjeka čini u namazu znači da mu se prsa stisne i, i da ne može kad se može koncentrisati na namazu. to je zbijanje preveliko treba naš ti može zamisliti ako kad se mi zbijali na na namazu i neko ovaj oduri namaz toliko da ne može čovjek raha da diše treba biti sav zbijen ali tu treba znači gledati da ipak bude nekakva znači ovaj, ovaj elastičnost u smislu da čovjek ima svoj rahatluk A ne ne da znači da izbijem da ne može, ponekad se zbije čovjek ne može lijepo ves ruke nego mora ovako ih skroz, jer znači nikako nije što nije t -t -t -t -t, tako zbijanje sapa nije šerijski potvrđeno. Ashabi su bili u sapu, spajali koljeno uz koljeno, rame uz rame i vezali svoje ruke na prsa i niko nije presirao da je neko ovako mora ruke držati zato što je toliko sap bio nabijen. Pa treba znači izbiti sap, ali ipak znači da, da postoji ovaj, eh, eh, jeli, čovjeku da nije znači u namazu stiešen toliko da ne može dobro namaz kao treba jer sve što bi čovjek uskrušenost namazao majlo to treba znači uklonit treba to spriječiti a nema sumnje da je to preterano zbijanje ovaj uh, jedno kažem mi govorimo prete da sad neko, neko ne treba zbijec sa ne sad treba zbiti ali toliko znači da da je zbijen a ne, ne znači sad sad nabijen dovoljno i mi pored toga hoćemo još dvojica doći sa ne to to nije ispravno to je znači omjetanje klanjača i I ne treba tako postupati. Prosim Allahu, dragi, kad je bila tolika guža, znači da ne možemo svi klanjiti, onda treba imati je li ovaj fleksibilnosti da se klanja i ovaj, da se ne možemo raditi srežda kako treba i to su izdivne situacije. Jesi? Može još i ne tešto. Ali ja, muslimanima dozvoje od zajedniškog grobe se poprata. U zemljom, da se štače u njej. Gdje na primjer, i križevi i to. Zajedniškog grobe. U slimanskog grobe, ako... je ja, ja ne postoji u Ako je odvojeno od, znači, njihovog groblja, znači... Nije uošte odvojeno, ne zarozumeno. Ne, nesim je. To, nis, to je zabranjeno. Ne može. To je zabranjeno. Ukopavanje, znači, muslimana, poredom muslimana, došlo su predaje od toga da biva, da se jezijeti musliman zbog tog ne muslimana. To ako je odvojeno, nema veze da je jedna velika parcela, znači, ide onda ima jasno odvojeno, znači, je li, za jedne, za druge, to bi moglo proći. Jer to ipak na neki način je to odvojeno, ali da bude, da bude znači, tu pomješanje, da se to ima, znači u Sarajevu naćete na, na dosta mjesta, prolazite, znači ono kada je bio rat, da je bilo teško, znači sve to organizujete, pa ćete naći da je bilo negdje tako blizu, pa, pa, pa je to ukupavanje, to šarijetske nije ispravno. To je ono što sam čuo, znači čuo sam da ima tako, sada je to tačno ili nije tačno, ne znam, ali... Da ima, znači, blizu mezar mezar da budu, znači, muslima nemuslima. Ja to je zabljeno. Na no, ima sad ljam jedno što je preselio od manaca. Dobro. Do njega odmah je križ. Peter. Ne, ne, ne, to je zabljeno. To je neispravo. To je neispravo. I zato najbolje onda, ako čovjek vidi da ima ti nekakvi suprotnosti, ne može da i kosti će biti prekopavane, da se to riješi ovaj... Kako je to skupo plaćanje? 2,5 milijana eura. Molim? 2,5 milijana eura. Zašto? Ne, ne, treba sam zmislim na ovo podruženje ovaj... Ali imaš zakon gdje ne meneš podružiš nekom 50 godina. Tako i nešto je. 40 godina. Dobro. Jesi. Znači. Poslije ratu. Yep. Ovo u ratu. Dobro. Imaš do udjelacnu, sve masno u rubli, odmah ovam... To je znači ovi, ovaj, znači, ko kreni, kreni tamo prema Bogošći iz Sarajeva, vidjeće, Ovaj, znači, mezar je, ovaj, da kaže da ima tu, ovaj, da tu ima, znači, pomješano. To je, dobro, ako je... Nije tu pomješano i na ovaj način. Znači, recimo, 300 metara muslimansko, onda sledići 200... Ali su ovi jedni do drugih, znači, nema nikakve... Ako je nečim odvojeno, to je blaže nego da je mezar u mezar. Ne, ne, ne Ta, ako je nečim odvojeno, to je opet... Znači, gdje počne, ovdje zadnje su... Mm. Odmah, da preko puta je tamo 300, Ulema je tražila čak da ima posebno mezarje za muslimana ovaj za muslimana odnosno za ženu kršćanku koja uda se za muslimana i ostane trudna ona kršćanka dijete u tomaku musliman i ona umrla kažu što ćemo kaj je posebno mezarje napraviti za takve vrste Ne možeš je staviti u, u šta u, ne može, ne može staviti među među ovaj nevjernike zato što dijete musliman, a ne može stati među muslimane zato što ona nije muslimanka. Pa onda kaže u urađće, okrećeš kada je staviš tamo u mezare kako ćeš uraditi? Kaže: "Nju okreneš leđima prema kibli, leđima, ne, tijelom, a dijete u stomaku bude okrenuto prema kibli." Per kod da je trudna. I nju kad okrećeš leđima prema kibli, Djete je tako okrenuto, znači s jednog i s druge strane, kako biva, bilo je na desne strane, ako je već bilo spušteno, ako je bilo predporod porod, znači bilo je onda okrenuto dijete tako licem prema kibli. Pa je mu se nema nošla prema kibli, a ona je ošla mimo kibla, jel' tako? Yes. Šta trebao raditi u sturskoj džami, nezme ju, kad jedno oko četiri mesta ovako, iza stuba, možda djete manje da prajma, ali već malo teži. Uvijek ono prazno, nemoješ nikak postaniti, samo za pet cenata nazaj neće zgoditi. Čim prazno došli četiri ljudi u ovu stak. Sad odbore. Kako to, ne razumijem? Veliko ovako sad resimo. Veliki stubaju toliko. Dobro. I sad pozadi se kvajna od tu resimo i od ovdje teško može veliki čovida. Dobro. Morano se povuče malo nas. I sad uvijek od tu resimo do tamo još na trojica, četiri ljudi najme u stak, uvijek prazno, uvek prazno. Tamo, ovaj to sredstvo dešava znači kad stubovi ljudi ostave to znači kad se postavljaju te crpte ne postavljaju pravilno ne izračuna se i onda to treba napraviti da saf ide između dva stuba ili da saf ide od zida ako je stup tamo negdje saf ide do, do, do, do zida do, do tog stuba i tu prekida nemoj s druge strane više prije ne suje sad biti prekinuti oni dugi mimberi što su što nas pošto presjeta sedam safova do I iza njega imaš tamo da može se šta panjeti I ljudi klanjuju, to je neispravno. Vi klanjajte dom imbara, nije problem. Tad saf nije presječen. Ali tamo iza, to je jedino možda bile džume, gužve, bajnami velike, pa nemaš izbora. To je onda vid nužde. U protiv ne treba tamo iza, znači ne treba saf biti presječen. Tako je ovdje treba. A ko je tu, ja predlažem braći, da, da bježe iz takvih safova. Gledaj sebe uvijek da se, da se pro, pro, pro, provučeš nekako da nisi u pretvijetnom safu. U pretvijetnom safu.